усю силу волі і, напівзіщулившись від страху, озирнувся довкола. Перший його погляд упав на велику, добре обладнану лабораторію, наповнену важкими тваринними запахами. Другий зупинився на клітках, акваріумах, інкубаторах та інших посудинах, у яких щось ворушилося. Раптом щось пронеслося поперек підлоги і зникло в отворі стіни. Гейл вигукнув і затулив очі рукою. Сер Базіл розсміявся в голос. «Чому ви не роздивилися уважніше?» Гейл виглядав знесиленим від відрази. «Боже мій, сер Базіле! Це ж щур із людською головою та обличчям!» Голос сера Базіла був різким і владним. «Перш ніж ви покинете цю лабораторію, ви забудете своє дурне переконання, ніби людина, істота вища за інших живих організмів. Ви справжнє ви!» не більші і неважливіші в остаточному рахунку, ніж іскра свідомості в тому щурі. Коли ваше тіло і тіло щура повернуть свої атоми до лабораторії природи, той невеличкий поневолений електрон розуму, що є вами, і той, що є щуром, стануть ідентичними. Знову Гейл здригнувся і відвернувся від того холодного, занадто худого обличчя. Учений продовжив. «Обійдіть усі ті клітки та загони». «Я хочу, щоб ви побачили всіх моїх рабів пилу». Але ще до того, як Гейл закінчив обхід кімнати, його настільки вразило побачене, що йому ледве вистачило сил завершити цей моторошний огляд. У кожному загоні він бачив потвор, які в чомусь нагадували людину. Кожна рептилія, кожна комаха, кожна дивна, викривлена тварина мала не лише людські риси в обрисах, але й виказувала людські риси характеру. Здавалося, що якийсь божевільний творець із викривленим почуттям гумору намагався знущально відтворити людину, викликавши до існування потвор у її подобі. Нарешті юнак не витримав і вигукнув. Як ви вивели цих виродків? Це не виродки, і я їх не виводив. Це безбаченки природи, чиї основні елементи я поєднав у цій лабораторії, і шляхом наукового відтворення актів творіння наділив життєвим принципом, який, власне, і є електронами розуму. Він нервово провів рукою по своєму тонкому чубові. Чи бажаєте побачити, як життя постає з поєднання матерії, енергії та свідомості? Гадаю, тепер я витримаю будь-що, визнав Гейл. Тоді ходімо, поглянете в дуже незвичайний комплекс апаратури, яку я розробив... Там можна спостерігати, як атоми складають молекули, а молекули – живі організми. Ви кажете, я зможу побачити атоми? Не безпосередньо, звісно. Хвилі світла не дають нам прямо бачити атом. Але я вдосконалив систему фотографії, яка збільшує частки, менші за світлові хвилі, і, відокремлюючи їхні зображення від світлових хвиль, робить деталі чіткими в рухомих картинах. Він підійшов до велетенської машини, чи радше комплексу машин, що займали всю середину лабораторії, і почав метушитися серед хитросплетіння дротів, дзеркал, електродів, променевих проекторів і рухомих металевих відсіків. Невдовзі він покликав Гейла. Дозвольте нагадати, Оггеме, що будь-який учений може розкласти на складові будь-яку з різноманітних протеїнових молекул, які є основою всіх живих клітин, як тваринних, так і рослинних. Але жоден учений до мене не спромігся скласти атоми і побудувати їх у протеїнову молекулу. Він оскалив зуби у своїй усмісті, яку Гейл ненавидів. І я пишаюся тим, що протеїнова молекула може бути створена лише тоді, коли додати третій елемент природної трійці – електрон розуму. Я знайшов спосіб упіймати електрон розуму і привести його у контакт із протеїновими елементами. І тепер можливо породжувати життя в лабораторії. Підійдіть ближче і подивіться, як протеїн формує протоплазму, протоплазма – клітину. А клітина розвивається в, ну, що вам потрібно? Варину, рослину чи комаху? Гейл уже був зачарований ученим і не почувався дурним. Коли мовив «давайте, щура», Гейл настільки захопився дивами лабораторії, що коли настав час обіду, сер Базіл наказав принести їжу. Вони їли дуже смачне овочеве рагу, фарінью та соковиті тропічні фрукти. Та раптом залунали крики, спершу один сповнений муки, а потім інші жалібні зойки. Сер Базіл відчинив двері і визернув. У цей час до них бігла Аня. Її блакитні очі були повні сліз. «О, а йому!» – застогнала вона. Дерево впало на Унані Асу. Вона сховала своє прекрасне обличчя в долонях і залилася риданням. Сер Базіл насупив брови. «Я не можу втратити Унані Асу зараз», – сказав він рішуче. «Він надзвичайно корисний у лабораторії. Він мертвий? Ні, ми б раділи, якби прийшла його година визволення». Але його ноги, а йому. Ніхто ж не бажає страждати і залишитися калікою. Навіть у розпачі голос дівчини звучав багатим, вібруючим тембром, і кожна нота дивно хвилювала Гейла. Швидше крикнув учений. Нехай принесуть його сюди, поки він не помер. Дівчина миттю підхопилася і побігла. «Ходімо, Оггеме, — провадив сер Базіл. «Це рідкісна нагода для вас побачити», Наскільки повністю я оволодів законами, що керують органічною матерією? Допоможіть мені підготуватися. Кілька хвилин Гейл працював під риськи, у частив казівки вченого. Коли пораненого принесли, сер Базіл був готовий. У нані Асу залишався при свідомості, але його зблідле обличчя свідчило, що він утратив багато крові. Коли імпровізовані ноші опустили на підлогу, Сер Базіл відіслав усіх індіанців геть. У Нані Асу розплющив очі і слабко прошепотів. Аня тихо, наказав сер Базіл. Ані тут немає, будь ласка. прохрипів страждалець. Я хочу бачити її, мою Аню. Сер Базіл різко втягнув у себе подих. Що це означає? Ти знову залицявся до Ані після мого попередження. Поранений занепокоєно заворушився. Ні. «Видихнув він. Але якщо настав мій час визволення, я хочу побачити її востаннє». Учений неприємно всміхнувся, вдивляючись у величне тіло, що лежало, наче зламана бронзова статуя. «Дивні все ж людські риси», – пробурмотів він. «Попри все, що я роблю, цей юнак продовжує кохати Аню. Аню, яку я призначив для себе». Він підійшов до апаратури і швидко змінив кілька налаштувань можливо, продовжив він із блиском в очах, від якого гейлу стало моторошно, це вилікує його назавжди. За мить майже бездиханне тіло поклали і обережно вмістили в один із відсіків. Перед жахом, що скував гейловий погляд у окуляр, у якому відображалися всі процеси. Унані Асу митєво перетворився на дрібний сріблястий пил. Господи Боже, вигукнув Гейл, ви його вбили, зуби вченого блиснули в широкій усмісті. Ви так думаєте, хіба жінка знищує сукню, коли розпорює її, аби перешити наново? Ви хочете сказати, що здатні розкласти живе тіло на основні елементи, а тоді відтворити його знову у вигляді переробленої людини. «Дивіться», – попередив учений. Гейл знову глянув у окуляр і побачив, як срібний пил, що ще недавно був живим тілом, закрутився у вихорі і перетворився на малесеньку, схожу на личинку істоту. Він бачив, як личинка розвивається в ембріон, а ембріон – у плід. Далі розвиток ішов повільніше, і він часто відволікався на розмови з сером базілом. Якось він запитав, якщо б цей чоловік помер природною смертю, чи могли б ви повернути його до життя? Сер Базіл похитав головою. Коли електрон розуму раз і назавжди звільняється від поневолення матерією, він більше ніколи не може бути повернутий у тіло, яке щойно залишив. Як атомні електрони, що порушивши рівновагу, відриваються від своєї планетарної системи і летять у простір, аби бути втягнутими в іншу систему. Так і електрон розуму майже відразу може бути захоплений іншою матерією, якби унані Асу помер. Його звільнений електрон розуму міг би негайно потрапити, скажімо, в джунглеву квітку, яка саме формувала насіння, миттєво зародилося б нове зернятко. І тоді колишній унані Асу став би насінням джунглевої рослини, щоб згодом відродитися вже як квітка». Раптом учений підняв руку і вигукнув: "Ви бачите, розум буде вічно в полоні, доки існує життя. О, як я прагну часу визволення!" Він фанатично втупився в далечінь, ніби марив величними мріями. Гейл спостерігав за ним із тривогою. Коли цей великий мозок ослабне, наслідки будуть страшними. Сер Базіл немов ухваливши раптове рішення, підійшов до тієї частини своєї машини, яку називав молекулярним дезінтегратором. «Ок гукнув він. «Я частково довірився вам. Тепер хочу показати дещо більше. Ідіть сюди». Гейл підійшов неохоче. Учений показав йому у вікно групу індіанців, стривожених родичів у нані Асу. «Дивіться», – наказав він. Спрямувавши один із проекторів машини у вікно, він ретельно прицілився і натиснув кнопку. Миттю один із індіанців упав на землю і почав корчитися. Його товариші затанцювали довкола в очевидній радості. До лабораторії долинули уривки знайомої пісні, яку Гейл упізнав, смертної пісні Ані. «Пил до пилу, розум до розуму, він скине тіло, як зелений змій скидає шкіру». На очах Гейла тіло бідолахи раптом зменшилося і миттєво зникло. «Дивіться, як вони розвіюють пил», – сказав учений. Один із індіанців нахилився і подув на траву. «Що ви накоїли?» – задихнувся Гейл. «Ви вбили його. О, тепер я розумію. Ці бідолахи навіть не відають, що ви винищуєте їх для вправ. Вони поклоняються вам, а ви перетворюєте їх на срібний пил». Він повернувся до вченого з люттю, готовий ударити. Заспокойтеся, юначе. Сер Базіл підняв свою худу руку. Смерті не існує. Є лише зміна, немає остаточного згасання свідомості. Невже ви не бачите жаху в тому, як усе відбувається в природі? Коли прийде і ваша година визволення, ваш електрон розуму може знайти нове рабство в тілі якогось хробака. Відповідь Гейла спалахнула гарячково. Якщо це правда, то чому ви вбиваєте цих нещасних свідомо? Дорогий мій окгеме, мабуть, ви не такий блискучий науковець, як я сподівався. Усе, що я робив досі, лише дитячі ігри, підготовка до моєї справжньої роботи. Хіба ви ще не здогадалися, до чого я готуюся? Ні, я кепський відгадувач. Учений зробив жест удаваного відчаю. Тоді дозвольте сказати. Молекулярний дезінтегратор діє лише на органічні структури. Коли я концентрую його ось так, він знову прицілився і натиснув кнопку. Лише один живий організм зникає. Бачите, як те дерево жупаті біля скелі розтануло. Перед очима Гейла високе струнке дерево розчинилося в повітрі. Але, продовжив сербазіл, Якби я транслював дію мого молекулярного дезінтегратора на електромагнітних хвилях, руйнація поширилася б у всі боки, повторюючи кривину земної поверхні, проникаючи в землю, повітря, воду. Він облизав губи. Ви розумієте? Гейл раптово скам'янів. Розумію. Жодне життя не витримало б цих руйнівних коливань. Вони дісталися б кожного куточка землі, куди сягає життя». «Саме так», – вигукнув сер Базіл. «Не лишилося б ані стеблини трави, ані живої спори, ані прихованого яйця. Подумайте, Оггеме. Чисте повітря і чиста земля більше не смердітимуть життям. І нарешті останній електрон розуму назавжди буде звільнений. Його худе обличчя пащіло червоними плямами. А подих був уривчастий. Гейл думав гарячково. Тепер він був переконаний, що доля всього живого лежить у цьому диявольському сплетінні апаратури». Нарешті він запитав, «А що буде з нами, сере Базіле? Невже і ми загинемо від цього всесвітнього знищення?» «Не відразу», – відповів учений. «Звісно, я хочу залишатися в плоті достатньо довго, щоб упевнитися, що моя мета здійснена. Я передбачив спосіб власного захисту. Якщо бажаєте...» «Можете залишитися зі мною». Він хитро всміхнувся. «Я також планую залишити Аню, жінку, яку я покликав до життя і створив за своїм бажанням». Після цього серу Базілу знову дався в знаки напад малярії. Його худе тіло вигиналося у болісних судомах. Відкинувшись на ліжко, він узяв коробочку з пігулками і проковтнув кілька штук після чого поступово заспокоївся і почав тихо дихати. Гейл залишився на самоті з апаратурою, і його думки працювали гарячково. Він бачив, що ця божевільна машина, якщо її привести в дію на повну силу, могла знищити життя у всьому світі. Його душу стискала одна думка. «Аня, вона мусить бути врятована від загибелі разом із цим божевільним ученим, і його потворними експериментами. Коли він вийшов на подвір'я, сонце вже схилялося до заходу. Біля хатин він зустрів Аню. Вона була схвильована і кинулася до нього. «Де у нані Асу?» – запитала вона. Її великі блакитні очі палали страхом. Чи справді його визволили? Гейл вагався лише мить, а тоді відповів. «Так, Аню, його визволили». Її обличчя розплилося у дивній усмісті. «Тоді я теж скоро піду за ним». «Ні», – швидко сказав Гейл. «Ти не повинна прагнути смерті. Ти мусиш жити, Аню». Вона похитала головою. «Жити? Навіщо? Хіба не краще бути вільною?» Він схопив її за руки і нахилився так близько, що відчув запах її волосся. Свіжий і теплий, мов аромати джунглів. «Життя прекрасне, Аню». Ти ще не знаєш, яке воно може бути. Її губи тремтіли. Ти говориш так, як ніхто з наших. А йому навчив нас, що життя – це тягар. Тоді Айму обманює тебе, палко вигукнув Гейл. Ти створена не для смерті, а для кохання, радості, щастя. Її блакитні очі розширилися, і вона дивилася на нього з подивом і тривогою. Кохання – що це таке? Це коли двоє – чоловік і жінка – «Віддають одне одному свої серця і живуть одне для одного», – пояснив він, і його голос став ніжним, як ніколи. «А-а-а», – задумливо мовила вона, – «можливо, саме це я відчуваю, коли дивлюся на тебе, Гейле». Її слова різко вдарили йому в груди. Він схопив її обличчя в долоні і гарячково поцілував у губи. Вона стояла нерухомо, наче здивована, і тільки прошепотіла. «Тепер я не хочу смерті, і ти ніколи не повинна хотіти її», – пристрасно відповів він. «Я врятую тебе, навіть якщо доведеться знищити Айму і його прокляту лабораторію». Її руки судомно стиснули його плечі. «Але він наш Бог, ми повинні слухатися його. Він не Бог Аню, а божевільна людина, яка хоче вбити все життя на землі. Аня тремтіла всім тілом». Ти забереш мене геть далеко звідси. Так, пообіцяв він. Я врятую тебе, ми підемо разом. У цю хвилину над ними розляглося грізне рипіння дверей лабораторії. На порозі стояв сер базіл. Його висохле обличчя було блідим і змарнілим після нападу, проте очі палали холодним вогнем. Аа. протягнув він. І його голос хрипів, наче старе дерево на вітрі. Отже, ось як воно є. «Ти хочеш забрати в мене моє творіння, Окгеме?» Гейл вистрончився, відштовхнувши Аню за спину. «Так», – твердо відповів він. «Вона не твоя рабиня, вона жінка, і вона піде зі мною». Обличчя вченого спотворила гримаса, схожа водночас на посмішку і оскал. «Ти думаєш, зможеш забрати її? Ти ще не знаєш, що я маю владу над усім, що живе в цих джунглях?» Він підняв свою суху руку. В ту ж мить з хащів вибігли кілька індіанців, озброєних луками і трубками для стріл. Вони стали довкола, немов пастка змикалася навколо Гейла і Ані. Гейл поклав руку на свій револьвер. «Я не боюся тебе, сере Базіле», – сказав він спокійно, хоч усередині його палав вогонь. Вчений голосно розсміявся. «Побачимо, Оггеме, побачимо». Сер Базіл холодно провів поглядом по юнакові і дівчині, що стояли разом. Його висохлі щоки затремтіли. «Ти, Гейлеок Геме, занадто довго дивився на речі очима людини, а не розуму. Ти наважився покласти руку на те, що належить мені». Його голос загримів, мов гроза. «Я сам створив її спилу життя. Вона моя». Аня відступила на крок і прошепотіла. «Ні, а йому, я не твоя, я належу собі». Її слова були простими, та вони впали на вуха вченого, немов громовий удар. Він закляк на мить, а тоді його обличчя спотворилося божевільною люттю. «Ти зраджуєш мене, Аню, мене, того, хто дав тобі життя». «Ні», – відповіла вона спокійно. «Ти створив моє тіло, але моє серце належить мені, і я віддаю його Гейлові». Гейл стиснув її руку, і в його очах спалахнув тріумф. «Чуєш, сере Базіле, навіть твоє створіння розуміє, що вона вільна. Вільна, – не самовито учений. Ніхто не вільний, доки існує життя. Усі ви – лише іскри, ув'язнені в плоті, але я визволю вас, навіть усупереч вашій волі». Він кинув різкий наказ індіанцям їхньою мовою. Двоє відразу схопили Аню за руки, відриваючи її від Гейла. Юнак вихопив револьвер і, вистреливши двічі, поклав обох нападників на землю. Решта відскочила, закричавши від жаху. Аня, вільна знову, кинулася до нього і схопилася за його руку. «Швидше, Гейле, втікаймо. Він повів її стежкою до річки. За спинами лунав крик Сера Базіла, і з усіх боків з'являлися індіанці. Туди, до Ігарапе, прошепотіла Аня. Якщо ми дістанемося човна, ми врятовані. Вони бігли крізь хащі, спотикаючись об коріння і гострі Ліани. Крики переслідувачів наближалися. Звідкись просвистіла отруєна стріла і застрягла у стовбурі дерева поруч із плечем Гейла. Він оглянувся і побачив, як у Нані Асу. Той самий, що недавно лежав у лабораторії, Тепер відроджений, летів за ними з блиском дикої ненависті в очах. Господи, вирвалося в гейла. Він воскресив його, так задихано відповіла Аня. Але тепер він інший, він став рабом Айму назавжди, вони добігли до берега. Там, серед лілеїстої річкової гладі, погойдувався забутий човен. Гейл стрибнув у воду і підштовхнув човна ближче. Аня вже сіла всередину коли до них підбіг Унані Асу. Його обличчя було спотворене. «Віддай мені її, чужинцю!» – заволав він. «Вона моя!» Гейл вихопив весло і ударив. Унані Асу захитався, але, вчепившись руками за борт, намагався перекинути човна. Аня з криком вічаю підняла друге весло і ударила по його руках. Він зойкнув і впав у воду, де на нього вже чекали алігатори. Вода закрутилася і почервоніла. Гейл, схопивши весла, відштовхнув човен від берега і почав гребти щосили. На березі з'явився сер Базіл. Його виснажена постать стояла нерухомо, але він тримав у руках дивний апарат. Він підняв його і спрямував на човен. «Він хоче знищити нас!» – закричала Аня. У цю мить апарат спалахнув полум'ям і з гуркотом вибухнув. Ударна хвиля прокотилася над річкою. Сер Базіл зник у хмарі диму і полум'я. «Кінець!» – вигукнув Гейл, продовжуючи гребти. «Більше він не загрожуватиме ні нам, ні світу!» Аня впала йому на груди, тремтячи всім тілом. «Тепер я не хочу смерті!» – прошепотіла вона. «Я хочу жити з тобою!» Він пригорнув її і поцілував у золотаве волосся. Перед ними простягалася широка течія Амазонки, що вела до свободи і нового життя. Кінець, цей текст є публікацією у вільному доступі. Він був відтворений з оригінального випуску журналу «Weird Tales». Оповідання Софі Венцель Елліс «Раби пилу» належить до класичної фантастики початку ХХ століття, що нині перебуває у суспільному надбанні. Текст відновлено з максимальною точністю. Але можуть траплятися дрібні відмінності від першоджерела. Ви щойно прослухали рабів пилу Софі Венсель Елліс темну притчу про гординю та наслідки заборонених експериментів. Палк класика нагадує Знання без совісті перетворює світ на лабораторію жахів.